السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى namtakia sala na salamu zaidi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mwomba Allah subhanahu wa ta'ala anirzuku na nyinyi pia ndugu zangu dada zangu wasikilizaji alilman nafi' wal'amal asalih atupe ilmu yenye kufaidisha ilmu yenye manfaa na al'amal asalih amal ambayo ni njema ya kutofaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tujalie ikhlas kwa kauli kila tunachokisema na kila tunachokifanya. kama na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa zile ambalo analipenda na anaridhia na na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atutumie kwa yale ambayo yanamridhisha subhanahu wa ta'ala na karibisheni ndugu zangu tuendelee na mazungumzo haya ambapo tuwapitia nasaihun fi islahi albuyut nasiha mbalimbali ya kutengeza majumba tukipewa muongozo na mihadhara ambazo zilitolewa na Sheikh Khalid Al-Dhafiri رحمه الله katika darsa iliyotangulia tulikumbushana namna ambapo makazi haya aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala manyumba hizi majumba hizi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa ni ni'ma Miongoni mwa ni'ma kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Kwa hivyo Muislamu lazima atambue neema hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ajue ni yapi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayataka yafanywe kuhusiana na neema hii. Leo tukumbushane ndugu zangu mengine ambayo yatakuwa ni sababu ya kutusukuma sisi kujibidisha kuyafanya majumba yetu kuwe ni sehemu ya Uislamu Kuwe ni maandalizi kwetu sisi ya kuelekea katika janna ya Allah Subhanahu wa ta'ala na wala isiwe ni sababu ya sisi kuingia katika nari ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya majumba yetu Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kumsukuma Muislamu Kujibidisha kutengeza nyumba yake kuifanya nyumba yake kuwa ni ya Kiislamu kuiendesha nyumba yake kwa namna ambavyo inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni utambue ndugu yangu kama anavyosema Sheikh Khalid Nabiyuna sallallahu alayhi wasallam bayana anna kullu wahid minna mas'ul yawm al-qiyamah 'amma tahta yadihi Amebainisha wazi, ameweka wazi ya kuwa kila mmoja wetu ataenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na majukumu aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Asalama mtume عليه الصلاه والسلام Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala amewafanya nyote kuwa ni wachunga. Nyote muna responsibilities. Sote tuna majukumu mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sote kama wanadamu, kama waislamu, kama watu wazima ambao wana akili zao wamefikia wa wa umri ya al basi jua ya kuwa una majukumu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo kadha kadha ambayo wafaa kuyachunga wafaa kuyatulia manani ukiwa ukiwa we, watambua fika kuwa. utaulizwa mbele ya Allah anta mas'ul wama maana al mas'ul yani utaulizwa wewe ni mas'ul una majukumu haya ya kujibu mbele ya Allah kwa sababu utahisabiwa Allah alikujalia nyumba Alikujalia mke alikujalia mume aliwajalia watoto ni hatua gani ambazo mulichukua kufata wasiya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kusimamisha Uislamu katika nyumba yenu na kuokoa nafsi zenu na nafsi ya watu wenu kutokamana na moto wa Jahannam ni muhasaba ambapo tutahesabiwa mbele ya Allah anrayati Al Kuhusiana na wale ambao walikuwa ni wachunga wako wale ambao Allah Subhanahu wa Taala chini yako Utahisabi wa ndugu yango wewe ni kiongozi utaulizwa kuhusiana na wachunga wako na uliwafanyia vipi hawa ambao walikuwa chini yako wa, chini yako iwe we ni kiongozi katika nyumba yako ar mwanaume wa Kiislamu utaulizwa kuhusiana na familia yako na wapendao na watu wako kwa ujumla na watoto wako Allah Subhanahu wa ta'ala ni yapi ambayo uliyofanya ili wewe kuweza kuweka mbali na moto wa Allah na kuwafanya wao kufanya mambo ya kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala mwanamke wa Kiislamu utaulizwa kuhusiana na majukumu yako na nyumba ya mume wako utaulizwa hawa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufanya kuwa wapo chini yako mfanyakazi alhadin na mwingine yoyote ambaye amepewa responsibility yoyote jua ya kuwa hayo ni majukumu ni mzigo na mzigo huu ni lazima ubebe kwa namna ambapo inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa illa satakun nadamatu wa hasratun alayka yawm alqiyamah ikiwa hatutafanya majukumu yetu kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala basi tutaenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu na itakuwa ni majuto ikiwa itakuwa hatujafanya majukumu haya kwa namna ambayo inamridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-muwazzaf wa wa mas'ulun 'an wadhifatihi mtu ambaye ameajiriwa kazi atambue ya kuwa yeye ni mas'ul na ataenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweza kufanya vipi kwa uzuri majukumu yake. Useme tu hii ni kazi ya fulani hainiusu, Mimi bora nipate mapeni yangu. La. Usiseme ya kuwa silipi mapeni ya kutosha hao wanafunzi wacha nisiwafunze vizuri. La. Wewe ikiwa mwajiri wako hafanyi majukumu yake, basi wewe usikose kufanya majukumu yako. Kwa sababu yeye ataulizwa kwa namna yake na wewe utaulizwa kwa namna yako. Na walwaziru ra'in wamas'ulun an mtu ambaye ni kiongozi kochoo cha waziri ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na uongozi huu mzazi vile vile walabu ra'in fi baytihi wamas'ulun an awladih mzazi wa kiume ni mas'ul ana majukumu ndani ya nyumba yake na atenda kuulizwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na watoto wake mas'ulun na banatihi kuhusiana na mabinti wake mas'ulun an zawjatihi kuhusiana na mke wake ataulizwa kuhusiana na na wale wote ambao wako chini yake wazazi wake amewafanyia bidii kwa namna gani kwa somesha watoto wake je jamaa wake wa karibu kuunga kizazi na jambo lingine lolote masulu an kulli amri min umuri hazihi dunya utawale ndugu yangu yote yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza kuyafanya ama kutoyafanya katika hu, katika huu ulimwengu kwa hivyo Si sawa mzazi awe yeye hawapi e, attention yoyote watoto wake Watoto waende shule asubuhi warudi labda waende madrasa jioni eh usiku walale asubuhi tena wamechomoka yeye naye amechomoka bila kukana watoto wake chini akajaribu kuwadadisi akajaribu kuwauliza maswali wanapoanza kukula aka aka, aka, aka je wanasema bismillah ama hawasemi. kuna balaa nyingi leo katika manyumba yetu kwa sababu ya sisi kukosa majukumu yetu kuna balaa ndugu zangu watoto wetu wanapotea ndomana moja katika ndugu zangu na rafiki zangu akiniambia kuwa siku moja alishangazwa mtoto wake mdogo wa miaka 6 saba 7 akimwambia dadie tufunge macho tuombe wanapoanza kukula Subhanallah Uislamu unatuambia kuwa unapoanza kukula kama mswlimu sema bismillah wale wengine wafunge macho waanze kuomba kushukuru Mungu kuhusiana na kile chakula hasa huyu mtoto wa miaka saba, kwa kuwa mzazi wake alikuwa busy na hana shughuli na watoto wake yule ambaye anampelekea mtoto wake mchana mzima akidai kuwa anampeleka skuli, leo anamfundisha kuomba kufunga macho mslamo anapoanza kuomba au kufunga macho anapoanza kukula na niwaombe gani ambayo atakua naomba na muombe shirki kwa hivyo mzazi kuwa macho yako utaulizwa. Isiwatu wake wetu, wake zetu wanaingia na kutoka. Kwa vazi ambazo ambazo wanataka, wana, wana wanaenda sehemu ambayo wanataka bila wewe kutaka kujua bona wa hivi unapotoka nje. Na huko unakoenda unaenda wapi? Yaani wewe haona habari kabisa na nyumba yako. Ni mmoja tu katika ya wa ile nyumba unaingia na kutoka, utaenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ulipojenga nyumba ukaoa Allah akakujalia watoto jua kuwa ni maslilia tumaltaha ayuha Ni majukumu ambayo ulijibebesha Fayajibu alayka an tatanbaha laha Basi lazima uwe makini na lazima utanabahi ya kuwa haya ni majukumu na utenda kuulizwa majukumu haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah كل راع ما استرعاه الله سبحانه وتعالى نمونياكموولذا حديث انس رضي الله تعالى عنه امبالي متوكيو نا امام النسائي وكفايو الحسن والشيخ الباني كتابه صحيح الجامع اسمعت متى صلى الله عليه وسلم ان الله سائلا كل راع عما استرعاه الله سبحانه وتعالى اتامولذا كل واحد يله ما جكومو امبالي umepewa majukumu ya mke wako, ya watoto wako, ya nyumba yako. Mara nyingi sisi tunagafilika, tunawazungumzia watu wengine wa nje, unamzungumzia kiongozi fulani, unamlaani kiongozi mwingine, unamshutumu huyu, unamshutumu yule, hawasimamishi dini, ya Allah hawakumbuka kitabu cha Allah, lakini ukija nyumbani kwako, haltabakta al fi baitik je umeweza kutekeleza uislamu na kusimamisha uislamu na khilafa ya kiislamu katika nyumba yako unakuwa ndani ya nyumba yako uko dain hauna chochote hauna lolote hali ya kuwa unawasukumia na kuwashtumu na kuwalaani wengine na bila dalili yoyote na bila ya sababu yoyote labda kwa sababu hayo za kuwa jukumu yako lakini umejibesha mzigo wa kuangalia aibu za watu ukasahau aibu yako jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakueleza ahifadha dalika am dhiya ulipewa asema mtume sallallahu alayhi wasallam muslamu ataulizwa kila mmoja wenu ataulizwa je uliweza kuyahifadhi majukumu yako na kujibidisha kuyaweka kama anavotaka Allah au wewe ule na kupoteza majukumu yako حتى يسال الرجل عن اهل بيته نوات ام بك انت او ليزوا خصوصيانا وقت و بيتك مين انا و الله امbao الله سبحانه وتعالى امتوبا نعم هي يا نيوما علم أن الله تبارك وتعالى سائلك عن هذه النعمة وهذه المسؤولية jua wazi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusiana na neema hii kuhusiana na majukumu haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine ambalo litamsaidia mslam litamsaidia mslam Kulipatia umuhimu nyumba yake itamsukuma Muislamu kuweza kuwa na umuhimu wa kuangalia nyumba yake ni kukumbuka usha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia waislamu ya ayuha alladhina amanu ayenye mlioamini kuu anfusakum wa ahlikum nara yokueni yokueni yo nafsi zenu na watu wenu kutokamana na moto wa jahannam hii ni wasia rabbania kwa Hii ni wasia kutoka kwa Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia wewe tayari Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuita kwa wa mu'min. ya ayuha allazina amanu. Enyi mliowaamini. Ni mimi na wewe si wengine wanaoitwa. Muislamu asigurike na kusema kwa alhamdulillah. Mimi ni teyari familia yangu ni familia ya Kiislamu hatuna haja ya kujitabisha sisi ni ahli aljanna la janna haipatikani bila wala btahalli Siku kutamani tu na wishes ni lazima muslamu kuifanyia bidii na moja katika kuifanyia bidii ni Muislamu kufanya bidii nyumbani kwake akaangalia watu wake akawatazama na kuwaamrisha mema na maovu. huko ndiko kuwa okoko na moto wa jahannam Naangalia aya hii Allah Subhanahu wa ta'ala hakusema tuku anfusakum <clears throat> Allah hakusema qu anfusakum haliktafa bin-nafs la bali Allah alisema sama wa na watu wenu kwa hivyo hii ni majukumu ya kila muislamu wewe uyookoe nafsi yako na moto wa jahannam watu wa nyumba yako jirani zako na hivyo hivyo na <coughs> al-aqrab Mpaka ukawani mna fi hadhihi ad-dunya ukawana katika watu ambao ni wa kutengeza na kuwaokoa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka na moto wa jahannam <coughs> na Allah ametupa wasia hii kwa sababu muslamu mwanadamu anatakiwa yeye kuiokoa nafsi yake. Anatakiwa kujitahidi kwa hilo. Unapoona munkar likataze. Uone watu ndani ya nyumba yako hawasimamishe swala. Watoto wako hawaswali, hawaamuki salatu al kwa wakati, hawa wasali salatu, hawaendi salatu al kwa wakati, basi wewe ni lazima uchukue majukumu ya kukataza yale maovu na kuamrisha mema katika nyumba yako na usiwe ni mwenye kuchoka, kwa sababu wasia wa Allah Subhanahu wa ta'ala ni wastabira alaiha endelea kungangana na kuwakumbusha kila leo na bi idhnillah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atakupatia hidayah atakuraisi mambo yako na pia mishowe, huenda mwanzo ikawa ni ngumu lakini misho nyumba yako ikawa na nyumba ya khairi nyumba ya uslamu, nyumba ya ahli aljanna tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nyumba yetu iwe, iwe ni manyumba ya ya khairi nyumba ambazo ni na neema ndani yake na nyumba ambazo mslamu ana prepare au anaandaa akhirah yake wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin tusikose usikose kuwa طموجه ناس في كتابه كتابه درس الله الى تكون بشانه من غير منغي ينحوس يانayohusiana na majomba دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته